arratsaldeko bitatik aintzina asko luzatu daiteke arratsaldea, endaiako mediatekan da itzordua ekainaren lauan. Aurtengoan Joseba Srio handiaren kolosala izango da obra, da irakur nagusia, baina berrikuntzaz beterek dator urte hurren berezia, miren intxausti antolatzailea. Berrikuntzak zein dira berrikuntzak? Ba, egia da beste ediziotan, bakarrik irakurri egin dugu, eta nola esateko ipuak eta eleberriak, baina aurten olerkiak ere rezitatuko ditugu. Beraz, erren nahi du, nola baita esateko deklamazio pixka bat sartuko dela eta gero, E olerki hoiek batzuk erresitatu ta beste batzuk kantatu egingo dituzte baita ere eta behar bada berrikuntza hori da ta gero hitzartze literarioarena ere bai hori ere egia da Neiko berria dela, Austengoa da. Mauletik, Durangotik, Lasartetik, Bilbotik eta beste hainbat herrietatik etorriko dira parte hartzaileak. Ez da irakurketarako leku utzik gelditzen, baina publiko gisa joatere animatu nahi dute jendea. Irakurleen artean kotxe zenarroen daiako auzapesa, sala berri, alkateoia Eider Rodriguez idazlea eta Amets hartzailus zein sustraikolina pertsolariak ere antxe izanen dira.